Севолодне стайка. Дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Розділ перший. Який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою. Бурмила Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі жачок колькоколючка. І жив на світі зайчик, куся вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися. Боялися темряви, і боялися сонця, боялися блискавки, і боялися грому, боялися вітру, і боялися дощу, навіть тіні, власне, боялися. На найдужче боялися хуліганів. То прибіжить колько колючка до мами Єжачихи. Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама Єжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стригають. Стрибують. То Кося Вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хулігани женеться. Мама зайчиха визрена віконце, а там метели літає. Ну що ти з тими страхоплохами зробиш? І вмовляли їй батьки, і соромили, і сварили. Нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько-Колючка та зайчик Кося Вухань боягузами за мамини спідниці ховалися. Та звідки на білий світ з страхом позирали. Всі лісові діти бавлялися, півсень веселих співали, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним награлися, хоч і жили по сусідству. Та ось якось сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха та мама іжачиха. Здрастуйте, вухань. Сказала мама їжачиха Ви чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа З ведмежою мовою викладання Борзучиха вже записала туди свого борю Та що ви кажете, комасю колючка? Сплеснула мама зайчиха лапами Спеціалізована музична школа Та ще й з ведмежою мовою викладання Побіжу чоловікові, скажу Тато Зайц сидів на Ганку і читав лісову газету. Гм, сказав він, почувши новину. «Спеціалізована музична школа з ведмежою, мови викладання. Це цікаво. Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе йому звіри вивезти? А то ж в тіні, власне, і боїться». Зайченя Кося, що тремтіла тут же біля Ганку, і все чуло, здригнулася і заскигнула. Ой, не хочу, я боюсь. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато зайця. Запишемо і ходитимеш. Ну що ти, синку, лагідно мовила мама зайчиха. Всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама зайчиха одразу ж припочеп... причепурила косю, вдягла йому новенькі штанці, біло сорочечкою й повела на велику галявину. Вийшли за ворота гульк а з сусіднього двору мама зачиха вже колька колючку веде, записував у школу сам директор Бурмила Михайлович Ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позирав на майбутніх учнів. «Прізвище?» «Вухань!» – чемно сказала мама Ізайчиха. «Прізвище?» – не глянувши на неї, іначе не почув, повторив директор. «Вухань!» – знову відповіла мама Ізайчиха. «Прізвище?» Підвищив голос, третій сказав Бурмило Михайлович. «Та вухань же!» – розгублено пролепотала зайчиха. «Я вас, мамо, не питаю!» – середиту обернувся до неї директор. «Хай сам скаже. Він що вас глухий, а ще хоче в музичну школу!» «Та що ви! Що ви! У нього абсолютний слух! Подивіться, яке в нього вушка!» «Так чого ж він мовчить?» «Він, він, він дуже скромний!» Мама зайчиха підштовхнула сина. «Ну, кажи, Косю, кажи!» Так Кося Вухань тільки прищили вуха і сховався за мамину спідницю. м насупився Бурмила Михайлович. м скромний «Ну, добре, перевіримо його здібності!» до ведмежої мови. «А скажи, но, Вухань, р-р-р-р-р!» ведмежому!» Кося безпорадно подивився на маму. Швидко-швидко закліпав очима і скривився. – Ну, – нетерпляче сказав директор. Кося розтолив вуха, але з рота не вилетіло ані звуку. – Що? – схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. – Повтори, не чую. А – -а...", не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. «Ой, вибачте!» – забідкалась мама Зачіха. «Він у мене такий вразливий, такий вразливий!» «Розумію!» – лагідно сказав директор «Ведмідь». «Але ви зрозумієте, у нас в школі не звичайна, а спеціалізована. З ведмежою мови викладання. Вчителі – із столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю. Це він від невзвички». Він буде гарно вчитися, от побачите. Некращі не справи були й в Калька-колючки. І він не зміг сказати р- по-межому. Замість р у нього чомусь виходило хрю, і зі слухом у Калька було погано. Вушка у нього були маленькі, за голками ледь помітні. Але і Косю і Калька все ж прийняли, незважаючи на суворість Бурмила Михайлович мав добре серце. Ой, і на що мені ота спеціалізована музична школа? ридав Кося Вухань, ідучи з мамою додому, та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний, горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький, казала мама зайчиха, нічого ти не розумієш. «Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи». Колько Калючка теж ридав, ідучи додому. Його мама Їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє. І що без знання іноземних мов, нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці... Гося вухань та колько колючка узяли в лапи портфелики букети лісових квітів і почеберяли на велику галявину Розділ 2 Перший урок Пантера Ягуарівна Хіба можна таке вуха не вкусити? О, зрадник! Біля школи вже зібралися учні Вони скупчилися перед ганком Попідбирали хвостики, в кого такі були, і чекали появи директора. Що й казати, завжди якось слячно починати в житті щось нове. А якщо ти взагалі боягуз, то й поготів. Жив ти біля маминої спідниці. За все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважав, розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом. А ти сам один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються й тремтять, у роті сохне, у грудях пече, а в животі тенькає і холоне. Кося вухань стояв поряд з кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і злякано спитав Ой, що це? З -з Зуби. затинаючись чесно, признався зайчик. Боїшся? Спитав Колько, бо боюсь, признався Коля. Я боюсь, сказав Колько, давай разом боятися, давай. І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що Кося обняв його аж зараз, якби не ті колючки. От я з ким буду дружити, а одразу вирішив він, і йому трохи стало легше. Нареш... Нарешті на ганок вийшов директор Бурмила Михайлович – Ведмідь. За ним вчителі – пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот. «Здрастуйте, діти!» – урочисто сказав Ведмідь. «Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших учителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде пантера Яговарівна, вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Патріківна. Лісторію, тобто лісову історію – Мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію Жирафа Жирафівна. Фізкультуру – Макак Макакович. Спеціалізований музичний предмет – Сольфеджо. Бегемот Гіпопотамович. А ведмежу мову викладатиму я сам – Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно. Не задаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас. Починаються уроки. Бурмила Михайлович заколотав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці Пантера Ягуварівна знайомилася з класом. Крім зачіка Косівиханя, та Іжачка-Колька-Калючки, в класі були з хлопчиків Лисеня Рудик-Лисавенко, Ведмежа Михалик-Ведмеденко, Вовчиня Вовчик-Вовченко і Борсучиня Боря-Сук. З дівчаток Рисеня раїска Мняу, лісове козеня Зіна-Бебешко, Лосиня Соня-Лось та білченя вірочка Виверчук. Кося-Вухань, звичайно, сів за одну парту з кольком-Калючкою. «Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили з ким ви хочете?» Познайомившись з учнями, пантера Ягваріна почала всіх пересаджувати. Косю вуханя посадила з Вовчиком Вовченком, а колька колючко з раїскою мняв. Не минуло й п'яти хвилин, як Вовчик Вовченко, вкусив Косю за вухо. «Ти чого?» – сахнувся Кося. «Просто так». Вищерився вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань? тихо зойкнув кося. Ги, не перестану, знову вищерився вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо. Спеціально для того, щоб його кусали ге. Ти що, хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик. А ти, хто? Заєць? Заєць ги, -ги. заєць, заєць, боягуз. «Чого це боягуз?» – почервонів Кося. «Я просто, просто собі заяць». От ти не просто заяць, а заяць, значить боягуз. Усі зайці-боягузи і ябади. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скаєш пантері, що це я тебе за ухо вкусив, скажеш». Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час пантера Ягваріна повернулася до них і сказала «Вухані, Вовченко!» «Чого це ви розмовляєте на уроках?» «На уроках розмовляти не можна. А ну підніміться, вухань, і розкажи всьому класу, про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати». Кося підвівся, похилив голову і потопився в парту, не кажучи ані слова. «Ну чого ж ти мовчиш?» – спитала Пантера Єгорівна. «А ти, Вовченко, розкажи, якщо тобі не соромно». Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав, а, «А він укусив мене за вухо». «Що? От тобі на... Чого це?» – здивувалась пантера Ягорівна. «Не знаю», – знизав Вовчик плечима. «Я його сам питаю». А він каже, «Просто так, захотілося» – і вкусив. Я йому кажу, «Не можна кусатися на уроках». А він мовчий, каже, бо ще й за носа тебе вкушу. І скажу, що це не ти, не я тебе, а ти мене вкусив? От. Це правда? порнулась Пантера Яговаріна до зайчика. Це, це він мене вкусив, ледве стримуючи сльози, вимовив, вимовив кося, вражений Вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав? вигукнув Вовчик. У класі всі засміялися. Ну, гаразд, сідайте і поводитися так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, суворо сказала пантера Ягорівна. На перерві їжачок підбіг до похнюпленого зайчика. «Що, що там у вас трапилося?» «Та от вкусив мене!» «Та ще й ославив на весь клас!» «От!» – показав кося сліди вовчикових зубів на своєму вусі і схлипнув. «Як я тепер з ним сидітиму?» «От, горе!» І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі, що в їжачка аж сльози на очі повернулися. Отже, хуліган, Вовчик, ну не плач, не плач, Косю. Треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили. А як? Я зроблю. Побачиш, щойно почався наступний урок, як Раїз Камняо, що сиділа поруч з їжачком, піднесла вгору лап. «Пантеро Ягорівне, скажіть йому, він колиться?» «Колючко, чого це ти колишся?» «Я ненавмисний, я більше не буду». Та минуло кілька хвилин, і Раїзка знову піднесла лапу. «Пантеро Ягоріно, він знову колиться?» «Колючко, припини негайно», – суворо сказала пантера Ягорівне. «Я ж ненавмисний, ненавмисний я». Минуло ще кілька хвилин, і Рсеня вискочила за парти. Пантеро, я говорю, я не буду з ним сидіти Він весь час колить цим Калючка, що це ти собі дозволяєш? Ну хіба я винен, що в мене, що в мене голочки Хіба ж я винен, жалібно шморгнув носом іжачок Пантеро, я говорю, пересидіть мене Будь ласка, пересидіть, я не можу з ним сидіти загундосила Ри з Що ж робити, замислилась класна керівничка всі парти зайняті. І ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати. Мене, мене пересидіть до колючки, підскочить з витягнутою лапою кося. Я, Голочок, не боюсь. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисне. І з Вовченком перестанете розмовляти, і взагалі пересідайте. У, зрадник, тепер через тебе я із підницею сидітиму. Просичав Вовчик Вовченко, коли Кося Вухань забирав свої речі з парти. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь. Розділ третій. Страждання Косі Вуханя. Вовчик Вовченко розперізується. Клятва друзів. Проте Кося Вухань радів перечасно. Тільки на раї скамня осіла бля Вовчика, як він і її вкусив за вухо. Але рисиня саме було з хижацького роду. Недовго думаючи, воно так дряпануло кігтями вовчика по носі, що той аж заверещав. І всю велику перерву зализував ніс. Більше він раїску не чіпав, а увесь свій гнів переніс на косю, наче то зайчик його подряпав. Відтоді вовчик не давав косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг, на перервах, перед уроками, після уроків ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик, і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома Кося вмивався сльозами. «Не піду я більше в школу, не піду!» – ридав він, трагічно мотаючи головою. «Не треба мені того сульфеджу, не треба мені тієї відмежої мови, не піду, не піду!» «Та що ти з синкою, що ти кажеш?» Вигукнула мама зайчиха. Це ж така школа. Вчителів запросила зі столичного зоопарку. Такі спеціалісти. Усі батьки в захопленні. Хочуть просити, щоб відкрили ще вечірню школу для дорослих. А ти... І правда. На уроках у школі було цікаво. Нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Патріківна добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі, пташки, чим цікаві. І жирафа Жирафія вона захоплюючи розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, всі просто раз типу роз'являли, слухаючи оповіді слона мамонта Африкановича про прадавні до істрічні праліси, де жили різні химерні плазуни і велетенські динозаври, шаблезубі тигри і печерні ведмеді, волохаті носороги і літаючі ящери. А музика? Усі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки й розмови було, що про музику. «Ах, ви знаєте, моя лисеня вже співає, ну просто як соловейка». А ми свої білочці купили вчора піаніно, так намучились, ледве втягли в дупло. Мій Михайлик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у вісні по нотах. Так, що й казати, уроки в школі були цікаві. Але що ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь Вовчик Вовченка і кусає тебе за хвіст, і зав'язує тобі вуха вузликом на голові, і знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра, хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалися від вовчика. Він до всіх чіплявся, всіх дражнив, з усіх глузував. «Рудий, руда, кандала, пожежна команда, море горить!» Кричав він лисенятові рудикові лисавенку. «Щітка, швабра, почись мені черевик!» Свистів він колькові колюсці. «Наш борсук, борясук, неспособний до наук!» Виспівав він, пританцьовуючи і кривляючись перед борсученням, хоча сам був ледер і двічник. Дівчанка він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. Вірочка, ви Вірочка, в тебе в носі дирочка. Ой, глядіть, щоб сонь колось, нам побить не довелось. Тільки раїску м'яго він не зачепав, начебто її не було в класі. А до директорового родича, Михайлика Ведмеденка, навпаки, пробував під'їжджати з дружбою. Обіймав його за плечі і казав, «Ти, Михайлико, молоток, а вони всі мурашня, я усіх однією лівою, я за тебе заступатимусь. Як хто тебе зачепить, скажи тільки мені». Але Михайлика і так ніхто не зачепав. І відмінникові Михайликові не потрібна була дружба Розбешаки і двічника Вовчика. Він і сам міг за себе постояти. Ех, мені б отакі біцепси, зітхав кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але теж було зайчикові взяти ведмеджі біцепси. І що ж його робити, і як його далі жити на світі? скрушно хитав головою Кося. Хоч лягай і вмирай. Ох ох. ох. Кепські наші справи. І собі хитав головою колько. Слабаки ми з тобою, слабаки й боягузи. Говори нам Кожен може нас покривдити Кожемо, Кожен може нас ганьбити А вовчик розперізувався Щонедень більший Козакував у класі Як тільки хотів Слухай, кальку Сказав якось зайчик їжачкові, А давай, може, займемося спортом Га? Га? Яким спортом? Ну, яким-яким Таким, щоб стати О! І зайчик випнув груди І зігнув у лікті лапу Наприклад, боксом о, це думка Давай, що в Вовчикові тільки бенц, А він беркиць і ногами вкрився Гайда Фізкультуру в лісовій школі Викладав знаменитий спортсмен Колишній чемпіон лісів і джунглів Серед мавп Макак Макакович Два роки тому Він залишив великий спорт І перейшов на тренерську роботу Так, значить хочете займатися спортом? Прекрасно «Прекрасно, мої юні друзі! Прекрасно!» Макак Макакович радісно всміхнувся. «Яким видом? Боксом? О, чудово! Прекрасний вид спорту! Справжній бокс – це мистецтво, це краса, це музика! Але боксер, товариші, передусім мусить бути всебічно розвиненим спортсменом. Ранкову фізарядку робите?» Їжачок і зайчик перезернулися. «Не, не завжди!» – зіткнув Куся. «Ага!» – опустив очі Колько. Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім, якось не виходило, не вистачало часу Поки встанеш, поки вмиєшся, поснідаєш, вже й до школи час А ну, перевіримо вашу загальнофізичну підготовку Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав Хапайтеся за нижню гілку і підтягуйтесь, побачу скільки разів ви зможете підтягнутися Кося Кольков хопилися передніми лапами за гілку і повисли, звиваючись з червячками. Хоч як вони криктали, хоч як старалися, жодного разу підтягнутися так і не змогли. «Так», – сказав макак Макакович, – «фізична підготовка, самі бачите, кепська, негодящинська підготовичка. М'язи у вас, вибачте, як у слимаків, кисіль, а не м'язи». «Значить так» поки фіззарядку регулярно щодня не робитимете, до мене й не підходьте. А взагалі, я вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики. Більше вам підходить. Ага, подумав Кося, вовчик мені буде вуха вузлом в вузлом в'язати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики. Ні, і ображено промовив, я у секцію боксу, тільки. І я, сказав Колько. «Ну, побачимо», – сказав Макак Макакович. «Поки що говорити рано». «Ех!» – тяжко зіткнув Кося, виходячи із спортивного залу. «Видно, не судилися нам стати. О! Видно, ніколи нам не покарати хулігана Вовчика. Ех!» «Слухай!» – сказав Колько. «А може справді давай спробуємо регулярно робити ту фіззарядку?» «Не знаю», – збигнув Кося плечима. «Може й давай». «Тільки не просто так, а всерйоз, щодня. Обов'язково. Хоч би що там. І будемо заодно гартувати волю, виявляти характер. От давай поклянемося, що завтрашнього ранку і почнемо». «Ну давай», – погодився Кося. «А ти чим будеш клястися?» – спитав Колько. «Не знаю. А чим треба?» «От поклянися вухами. Вони з усього, що в тебе є, найгарніші. А ти поклянися голочками». «Гаразд!» «Клянусь вухами!» – урочисто сказав Кося. «Клянусь галочками!» – урочисто сказав Колько. На тому і розійшлися. Розділ четвертий. Зарядка в лісі. «Ой, де портфель?» «Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь!» Уночі Косі в уханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому вовчик Вовченко. Гей, косовкий, дай закурить, хриплим, хриплим голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого. З гідністю відповідає Кося. Що? Що ти таке потякаєш? Інфузорія. Визвірюється на нього Вовчик. Так клац-клац. Зубами біля самісінького косаного вуха. Ех. Розмахується Кося і тільки бемц, Вовчиковий по зубах. вовчик Беркиць і ногами вкрився. Нокаут. Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве диши. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду. Підійшов до нього Кося. Так каже, так благородно. Вставай, я тобі прощаю, вставай. Вставай, вставай, синку, а то в школу запізнишся, Прокинувся Кося, а то мама його будить. Приснилася, а ставати ж ж не хочеться, ой, не хочеться. Я ще трошки, ще трошечки. Так же ж солодко спиться вранці, та ще такий сон снився, щоб надивитися на поверженого Вовчика. Порадійте, хоч у сні його поразки. Зі своєї перемоги, з благородства свого, так ніж? Вставай, Косю, вставай. Ет, нічого ви, мамо, не розумієте. Встав зайчик, потарабанив на півсони вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися. Не досипає. Нарешті мама портфелика йому в руки тець, у щоку цмок. Біжи, синку вибіг вухань з дому і через ліс навпростець до школи. І тут, ой, леле, а фіззарядка? Тільки ж учора скольком колючкою клялися вухами і гілочками. Робити її щодня, обов'язково, хоч би там що. І на тобі, першого ж дня забув. Ні, краще вже школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив Кося портфелика під кущем. І, ну, фізичні вправи робити. Лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Захопився, аж самому весело стало. Аж заспівати захотілося. Воно й справді, непогана річ та фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув. О, тепер і до школи можна. Обернувся до куща, глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам своїм не повірив. Щойно ж отут стояв під кущем і раптом зник. Як і не було. Кинувся вухань туди-сюди. Кущ біг, Усе винишпарив. Нема портфелика та йгоді. Мов корова язиком злизала. Розгубився зайчик. Озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується? Віддайте. Я ж у школу запізнюся. Та мовчить ліс. Не озирається, не озивається ніхто І раптом страх, мов холодною ковдрою Огорнув зайчика І вже за кожним кущем, за кожним деревом Хтось лихий вважається Не витримав Кося Та як дремене? Уроки вже почалися Було тихо і моторошно Як буває завжди, коли уроки прогулюєш Усі отам за дверима у класі а ти один у незвичному тихому шкільному коридорі. І тільки десь далеко на сходах лунка брязкатить відром прибиральниця тітонька Бобриха. І така тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і загубився у густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. й розпач, країли серце. Що робити? На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурмила Михайлович питатиме. А зошит із домашнім завданням у портфелику лишився. Що казати? Чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не вдома, а в лісі, по дорозі до школи? Ніхто не повірить. Тільки сміятимуться. Та й справді не переконливо. А додому без портфелика, як повертатися? просто без безвихідь якась, хоч сядь, та й плач. Нарешті пролунав дзвоник, і враз шкільне подвір'я сповнилося галасом і гармидером: сміх, дзявки, вещання. Лісові дівчатка через какалки берегають, у класики грають, лісові хлопці у футбола, у квача завелися. Один тільки їжачок колько-колючка Сумний ходить по подвір'ю, мов неприкаяний Турбується, що нема вухання, друзяки вірного Колько! Стихо гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагари Ой, стрипенувся колючка, та до вухання у чагарі Це ти? Що таке? Що сталося? Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду і що мені тепер робити? Просто не знаю. Ні в школу, ні додому. Та що ти? Вивкнув їжачок. Ходім зараз житом урок. Без зошита? На ведмежу? Ти що? Ну то й що? Я тобі свого дам, А ти? А я викручусь. Ти ж знаєш. Їжачок колько. колючка виявився дуже здібний домов. Усе схоплював на льоту. У нього було тепер таке ведмеже що йому навіть заздрив Михайлик Ведмеденко, або Мила Михайлович став їжачкові найвищі оцінки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що, забув? Тобі легко виявляти характер. У тебе портфель на місці, зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за колькому класу. Бурмила Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. «Хто не виконав завдання? Піднесіть лапу!» Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто. «Гаразд! Починаю викликати!» Кося Вуханя ліг на парту грудьми і сховався за спину Соні Лось, що сиділа попереду. Вовченко. «Хух!» – полегшено видихнув Кося. «Пронесло!» «А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні?» «Е, на сьогодні, е, задано було, на сьогодні, е...» Вовчик енергійно махнув лапою. Знизу вгору, що означало «Підказуйте чорти швидше!» «Провідміняти ведмідь!» – підказала Зіна Вебешка. «Проведмежати, е, о, ведмідь!» «Про хамарка, Вовчик!» «Хе!» – скривився Бурмола Михайлович. «Ну, давай, ведмежай, артист. Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає». Вовчик Вовченко безпорадно звернувся навколо і почав. «Ну, ну, я е, я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь, ми е ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді». «Ова, багато вас ведмедів назбиралося», – усміхнувся директор. Клас зареготав. Ха-ха ха. ха І собі дрібно засміявся зайчик. Що й казати? Приємно, коли твій ворог печераків. Ану, скажи вухань, як треба. Остання хе застрягло у косі в горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і знаєш, все в тебе з голові одразу, фіть і немає. Я, е, я, е, забил котів кося. «Ведмідь, ведмедя, ведмедю!» Швидко зашепотів, підказуючи калько колючка. «Ведмідь!» Механічно повторив Кося і замовк. Від хвилювання не змозі, більше нічого не сказати. «І ти, ведмідь!» Здивувався Бурмила Михайлович під загальний рейд класу. «Ну, це вже занадто!» «Колючко!» «Ведмідь, ведмедя, ведмедю!» Зататакав, як з кулемета їжачок. «Сідайте всі!» Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапу авторучку. «Значить так, Вовченко – одиниця, вухань – одиниця, колючка – двійка. За підказку». Переходимо до нового матеріалу. «Пхе!» – призирило скривився Вовчик, сідаючи на місце. «Ну і нехай. Потрібна мені та ведмежа мова. І взагалі уроки. Тут тільки боягузи і ябади уроки вчать». Кося Вухань та Колько Колючка промовчали. Розділ 5. «Невже бегемот Гіппопотамович?» Переполох у класі. Пантера Ягуарівна дає Косі і Колькові несподіване доручення. Після уроків Колько сказав Косі. «Не переживай, виправимо. Ходім краще в ліс та пошукаємо гарненько твого портфеля. Може, ти його просто погано шукав?» і друзі побігли в ліс. Портфеля не було. Але за куща раптом долинули звуки. «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! ля ля дори мі фасо Колько обережно розсунули віти. За кущем на траві лежав учитель Сортфеджо, бегемот Гіппопотамович. Він тримав у зубах квітко, мрійливо дивився на небо і тихенько могикав пісню. «Тю!» – здивовано прошепотів Кося й подивився на Колька. «Тю!» – здивовано прошепотів Колько й подивився на Косю. Серед усіх вчителів школи викладач сольфеджо Бегемоди Попотамович був найбільший дивак. Він ніколи не розлучався з мідною трубою, яка називалася й рачисто – тромбон. Вона сяяла і вигравала на сонці так, що було боляче дивитися. Подейкували, що ця труба не мідна, а золота. Її так і назвали – золотий тромбон. Коли Бегемот Гіппопотамович грав на золотому тромбоні, всі пташки в лісі припиняли співати і мовчки слухали. Бегемот до добистями любив музику. На, перфу, на першому журоці він сказав – сульфеджо – це найголовніший предмет з усіх предметів. Він розвиває слух, вчить співати по нотах, вчить глибоко розуміти музику. А музика – це найпрекрасніше з усього, що є тільки на світі. І широко роззавляючи свого величезного рота, в якому стрічали тільки два зуби, Бегемот Гіпопотамович заспівав «До-ре-мі-фа-соль-ля-сі». Прокашлявся і сказав з цих семи нот складається вся музика світу. От як вони звучать на тромбоні. І він заграв на тромбоні. Потім знову прокашлявся і сказав. А от як вони пишуться. І написав ноти на дошці. А тепер будемо співати по нотах. Він заспівав. До, ре, мі, фа, солясі, сі. Ну, мо, заспіваємо всі. До, ре затянули учні. «Добре!» підхопив бегемот Гіппопотамович. Того, хто співав правильно, бегемот Гіппопотамович називав ця-ця ляля і часто цукеркою. Але то було не часто. «Добре знають ноти тільки бегемоти», любив повторювати вчитель селфеджа. У глибині душі він, мабуть, вважав, що по-справжньому розуміти музику може тільки він один. Часто, у самотинній він ходив лісом, замріяний з квіточкою в зубах, і прислухувався до лісових звуків. А потім грав на золотому тромбоні щось невимовно гарне і мелодійне. Або лежав у траві і, настававши вуха, слухав, як гуде у квітці джміль чи якась інша камаха. І усміхався блаженно, немов слухав симфонію. Кося Вухань був у бегемота гіппопотамовача «Ця-Ця ляля». А Колько – колючка, на жаль, ні. Кося, як правильно казала мама зайчиха, мав абсолютний слух і чув за 500 метрів те, чого Колько і за 10 метрів не чув. Бегемот Гиппопотамович дуже цінував косені музичні здібності і казав, що Кося може стати навіть солістом. Невже це він узяв в косеного портфелі? Для чого? Дивина! Та підійти і спитати, друзі не насмілися. Розгублені, здивовані, поверталися вони додому. Татові й мамі Кося сказав, що портфеля просто загубив. Батьки насварилися, але робити нічого, придбали нового. І зошити, і підручники теж. Минуло кілька днів. І кожен день приносив несподівану новину. Щодня у когось щось пропадало. У Рудика Лисевенка пропав новенький футбольний м'яч, у Зіни Бебешка пропало дзеркальце, у Соні Лось – шовкова хустинка, у Борі Сука – авторучка, у Вірочки Вірчук – мішочок горішків, у Калька Калючки – альбом для малювання, у Михалика Ведмеденка – горщик меду, а в Раїз няво перебивні картинки. Всі дивувалися, не знаючи на кого й думати а Колько Кося з розпачем позирали на бегемота Гіппопотамовича, не сміючи натякнути нікому про свої підозри. Лише у Вовчика-Вовченка нічого не пропало. І то тільки тому, що несподівано пропав він сам. Чогось перестав ходити до школи. «Може, захворів?» – стурбовано сказала пантера Ягуарівна. «Треба його провідати. Кому ми це доручимо?» «Ми доручимо це в уханю калючці». Вони живуть якраз на тому кулісу, де й Вовченка. Кося глянув на Колька, Колько глянув на Косю. І обидва так скривилися, наче проковтнули по кислинці. Чого це ви кривитесь? Чого кривитесь, а? Як вам не соромно? З обуренням сказала пантера Ягорівна. Попросили їх провідати хворого товариша, а вони кривляться. Фу, хіба так можна? Хіба можна бути такими? Дівчатка теж оборно подивилася на них І теж сказали Фу, виходу не було Розділ шостий Зустріч з татом Вовченком Цього він нам не подарує Підслухана розмова Який жах Треба діяти Вони йшли до Вовчого Яру Де жив Вовчик І тремтіли. Може не підемо Тихо сказав Косі — Засміють, — зітхнув Колько. — Засміють, — погодився Кося. — Та й характери ж домовились гартувати, — скривився Колько. — Домовились, — зітхнув Кося. — Але як з'їдять нас разом з нашими характерами? Кому вони тоді будуть потрібні? Ех, — Ех, тато Вовк, — витрушував на подвір'ї за козавачої шкури. — Здравствуйте, дядьо Вовк, — здалеку привіталися Кося і Колько. «Привіт!» – прийшли в них хижовока та, та вовк. «Як поживає ваш вовчик?» – загукав здаля Калько. «Як його здоров'я?» – загукав Кося Вухань. «А що йому зробиться?» «Добре поживає, ледаща! У школі він!» «У школі?» – так і вклялися Кося і Калько. «А що? Немає його в школі? Прогулює сатана!» «Ага!» – гакнув Кося. Б. бекнув кольку. «Ви мені не гакайте, ви мені не бекайте, не бекайте, кажіть правду!» Тата Вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали, повернулися і чим дуж дриминули. «Ну тепер Вовчик нам дасть!» – із жахом сказав Кося, коли вони були вже на безпечній відстані. «Цього він нам не подарує!» «А хіба ми винні, винні, не винні, розбиратися він не буде?» Вони йшли лісом, похиливши голови, і спотикалися від горя. Світ їм тьмарився в очах. Якщо без усякої причини вовчик не давав їм проходу, то що ж буде тепер? І раптом вони почули гущавані чиїсь підозрілі голоси, спинилися, прислухалися. «Ти що, не щастя захотів?» Різно казав якийсь хрипкий голос. Насміхаєшся з мене? Барахло мені, коли їх Я, я та ви, друзі, навіть одразу не спізнали голос Вовчика Вовченка. Такий він був лесливий і жалюгідний. На що мені перебивні картинки, а? Перебив їх собі на лоба. А мені давай цінні речі, зрозумів? «Так я ж стараюсь, стараюсь, але... Одне слово, якщо сьогодні ввечері не принесеш до печери в урочище Сивоберку та щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал Бацила. Я жартувати не люблю. Іди!» Кося і Колько і перестали дихати. З кущів вийшов вовчик Вовченка, похнюплений, з підібаним хвостом, він був зовсім не схожий на те зухвали вовчення, яке звикли бачити в школі Колько і Калючка. І Кося Колько. Тягнучи по землі портфеля, він прочовгав повз принижклих в траві друзів і з них за деревами. Хвилин п'ять зайчик та їжачок не наважувалися порухнутися. Ну, нарешті тихо видихнув Колько, ага, тільки зміг вимовити Кося. Що там казати Все було зрозуміло без слів Вовчик Вовченко Зв'язався з дорослим злодієм Шакалом Бацилою І той тепер примушує його красти Ой І ще раз ой У калька від страху Заворушилися колючки, А в косі дрібно тремтів хвостик Справжній Страшний дорослий гуліган Був десь зовсім близько за два кроки від них у заростях. Довго ще лежали їжачок і зайчик у траві, прислухуючись до найменшого звуку. І лише коли пересвідчились, що шакал бацила давно вже пішов, одважилися нарешті підвестися. Додому вони бігли так, що серця у них мало не повискакували з грудей. І тільки біля воріт почули себе в безпеці. ну, Сказав тепер уже Кося. «Ага!» – видихнув Колько. «Що ж робити?» – розгублено спитав Кося. «Не знаю!» – безпорадно розвів лапами Колько. «Встановище справді було важке!» «Завтра у школі Пантера Ягваріна спитає. Ну, як здоров'я Вовченка? Що казати правду?» «Все розкриється, і ніхто не знає, як поведе себе Шакал Бацила». Справжні злодії не зупиняються ні перед чим. Не говорити правди. По-перше, вони просто не вміють брехати. Ще не навчилися. По-друге, після їхніх відвідин тато вовк може прийти до школи і. Ой-ой! І ще раз ой. Сумні роздуми друзів раптом були перервані. З лісу несподівано вийшла раїска Мяу і Зіна Бебешка. О, ви вже дома? — сказала Рисеня. — А ми прийшли дізнатися, як там Вовченка, як його здоров'я. Від несподіванки їжачок і зайчик тільки роти пороз'являли. — Що сталося? Чого це ви такі? — збентежно спитала лісове казеня. — Що, він серйозно хворий? Йому погано? — Ну, кажіть же, кажіть! — накинулась на них Риска Мняга. Кося і Колько розгублено перезирнулися і мовчали. — Але від чівчаток отак хіба чепишся? І друзі врешті не витримали І все їм розказали І про зустріч з татом вовком І про випадково підслухану розмову І про шакала бацилу Про все-все Рисеня й казеня тільки охали й ахали Очі в них зробилися Круглі й великі Який жах, сказала Риїз Камняв Який кошмар Сказала Зіна Бебешка Треба щось робити Сказала Риїз Камняв Безперечно Підхопила Зіна Бебешка. А що, що робити? сказали кося й калько, кліпаючи очима. Треба якось виручати вовченка. вигукнула раїска мнява. А то він загине, викнула Зіна Бебешка. У кося й калька похололи кінцівки. А як ми можемо його виручити? Як? Мені здається, сказала Зіна Бебешка, треба піти сьогодні вночі до урочища сивого Беркута і. І налякати шакала Бадзилу так, щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх, підхопила Раїз Камняв. Ой, Кося і Колько відчули, як у них щось тенкнуло і обірвалося всередині. М -м -м «Мене мама не пустить», – сказав Кося Вухань. «І -м -м мене?», – сказав Колько-Калючка. «Ну, знаєте», – обурено сказала Раїз Камняв. «В таких випадках, дозволах не питають». Просто йдіть і все, безперечно, – підхопила Зіна Бебешка. Так, – рішуче сказала Різка М'ява, – як усі поснуть, ми тихенько вилазимо і йдемо у урочища сивого Беркута. Кося зітхнув, Колько подумав і теж зітхнув. Якби все це їм говорили хлопці, вони б не вагаючись відмовились, знайшли б причину і відмовились. Але перед дівчатками їм було незручно, соромно і незручно. «Все ж вони були хлопцями. До того ж вони згадали свою клятву». «Гаразд!» – зітнули вони. «Зустріч біля кривої бе берези!» – сказала Зіна Бебешко. «Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики!» – сказала Раїс Камняо. «Пароль? Ви не бачили грушу? Відгук на березі груші не ростуть!» «Чао!» – Раїс Камняо та Зіна Бебешко, як усі дівчатка – Страшенно любили таємниці І змагалися у вигадках з хлопцями Розділ сьомий Шакал Бацила З тебе, здається, буде толк Як корисно вивчати іноземні мови Ще мить і... А що, як просто заснути, Лежачи у ліжка, думав Кося Вухань Скажу завтра, що ненароком заснув Та й усе Але заснути він не встиг тільки, но почав дрімати, як його щось боляче шпигнуло в бік. «Вставай, сплюк, нещасний!» – зашепотів Колько колючка. «Вставай!» – довелося вставати і йти. У лісі було темно й страшно. У косі не попадав зуб на зуб. «Пароль!» – почулося біля кривої берези. Переляканий голос рей скамняв. «Та йдите зі своїм паролем!» – прошепотів Колько. «А що це вас цокатить?» Тривожно запитала Зіна Бебешка. То в мене з зуби, не бійтеся, то від холоду, замерз трохи. ніяко віючи, прошепотів куся вухань. І я чогось призналася Зіна Бебешка. З Значить, так, прошепотіла реяскам някакво вриваємося в печеру, світимо з чотирьох боків світлячковими ліхтариками, і кричимо лапи вгору. Мій тато каже, що під час нападу саме головне це раптовість. Кося і калького промовчали, вони собі просто не уявляли, як це воно все буде. Ой-ой і ще раз ой. Грочище з сивого Беркута мало в лісі недобру славу. То була скляста гора поросла чави, колючими чагарниками, на вершині якої колись вив гнізду сивий Беркут. Колючий чагарник прикривав хід у велику темну печеру. І саме через ту печеру про урочище ходила недобра слава. Старі мешканці лісу казали, що кожен, хто побував, пробував жити у печері, зазнавав лиха, і ніхто не наважувався тепер зазирати в неї, особливо після заходу сонця. Чим ближче підходили вони до урочища сивого Беркута, тим менше їм хотілося туди йти. Вони вже не перемовлялися, навіть пошепки, та от уже й вхід у печеру. Спинилися в нерішучості, прислухалися. Тихо, лечутно прошепотів колько. Нема нікого, прошепотів куся. Ходімо назад. А може, все ж зазирнути? невпевнено шепнула Раїскам нього. Мабуть, ходім таки назад, шепнув калько. І вони збиралися вже повертати, аж раптом, аж раптом спечали залунали звуки золотого тромбона. Не треба ба за що хотіла Не треба, безпечно. Небезпечно. Хоч як кастерчалася дівчатка, але переляк запаров і їх. Ой, там Бегемот і Попотамович стиха дзвік лариський «А Ану, ходімо, подивимося. І перша рушила до печери. Косяй колько зірнулося. Бегемот і Попотамович невже? Але відступати було пізно. Вони розсунули колючий чагарник і завмерли. Посеред печери в у лапах стояв шокал Бацила. Облізла шерсть, клаптями висіла на ньому. У роті блищав золотий зуб. Перед ним з піддібаним хвостом і опущеною головою стояв Вовчик Вовченко. «О, це я люблю!» – криво щирився шакал Бацила. «Золотий тромбон. капітально. З тебе, здається, буде толк». «Я тебе залишаю, житимеш зі мною, а то мені нудно самому!» Вовчик підвів голову і жалібно скривився. «Пустіть мене, будь ласка, я хочу додому!» «Мовчищення! Радій, що сам шакал Бацила тебе усиновити хоче!» «Не треба!» – заплакав Вовчик. «Пустіть мене, я хочу додому!» «Ви ж обіцяли, що коли я щось принесу хороше, ви мене отпустите!» «Я піду додому! Я піду!» Вовчик зробив рух у бік виходу. Алеша Калбацила ловко схопив його зубами за карк і шверганув у куток печери. Там у кутку серед купи награбованого лежало, між іншим, і все, що колись пропало. І футбольний м'яч Рудика Лисавенка, і дзеркальце Зіни Бебешка, і шовкова хустинка Соні Лось, і портфель ухання. «Від мене не втечеш. Отпустити? Чого захотів? Щоб ти мене виказав? Ніхто ж не знає, де я ховаюсь. Усі бояться цієї печери. Тут мене ніхто не шукатиме. А ти будеш зі мною. Або...» – шукав так класно з зубами, що аж іскри посипалися. «Хлопчики, дорогі, зробіть щось, мало не плачучи, прошепотіла рис камня. «Ви ж хлопці, ви ж хоробрі!» Благально зашепотіла Зіна Бабешка. Колько Калючка відчув, як щось ніби підхопило його і одірвало від землі. І раптом, зривистим голосом, несподівано для самого себе, він вигукнув по-ведмежому. «Ану, відпусти його!» Вигнув він, ні про що не думаючи, чесно кажучи, просто від страху. І враз шакал Бацила випустив з лап тромбон, присів і підібгав хвоста. «Та що ви? Що ви, дядько-ведмідь? Я ж нічого, просто так пожартував. Будь ласка, хай йде!» Гулесливо залепитав він. І одразу став схожий не на дорослого шакала, а на маленьке жалюгідне вовчення, яке щойно плакало перед ним. І зробився зовсім не страшний, а просто вагидний. Виявляється, хуліган тільки тоді хуліган, коли його бояться. А коли його не бояться, він сам починає боятися Він уже не хуліган, а щеня І раптом Колькоключка вперше в житті відчув Як це не страшно бути сміливим Страшно бути боягузом, а сміливим бути зовсім не страшно Кося Вухань теж це відчув І таке охопило їх радісне почуття Що вони весело-весело засміялися Звичайно ж, вже не по ведмежому, а по зайчому і по їжачиному Шакал Бацила схопив світлячковий ліхтар, одним стрибком скочив до виходу в печеру і підніс ліхтар високо над головою. І побачив у чогорях. Косю Вуханя, Колька Калючка, Раїску Мняву і Зіну бебешка, маленьких лісових дитинчат. «У-у-у-у-у!» люто завив Шакал Бацила. Та Кося Вухань і Колька Калючка вже не злякалися. «А ну, отпусти Вовчика!» – вигукнув Кося. – Не боїмося ми тебе! – вигукнув Калько. – Отпусти, не боїмося! – підхопила Рийська м'яо та Зіна Бебешка. Шакал Бацила сторопів і замер. Правда. Що робити далі, вони не знали. Все-таки шакал був дорослий, а вони були дитинчата. Щемить і... Розділ восьмий. Єдиний у житті випадок, коли серед ночі раптом сходить сонце. І раптом під могутніми кроками затріщали кущі і пролунав голос бегемота Гіппопотамовича. «А що це ви тут робиться серед ночі, Га? Шакал Бацила гикнув, брязнув ліхтарем об скелю і шаснув у темряву. Так ося вухань, колько Калючка, Зіна Бебешка і Раїз Камняв разом вігнули свої світлячкові ліхтарки і шакал дзигою закрутився на місці. Беємодий Попотамович підняв свою важелезну ногу І наступив шакалою на хвіст Ой-ой-ой, пронизливо завищав Шакал бацила ай -й -й -й, я більше не буду Ой-ой-ой, пустіть, пустіть Фу, який в тебе голос немолодійний Гидко слухати, скривився Беємодий Попотамович Забирайся геть, отпустив шакала Та ще й добряче піддав йому ногою Хай біжить, він тепер назавжди забуде дорогу до нашого лісу. Шакал бацила з вереском сторчголов покотився в чагарі й одразу зник. Ой, спасибі. загукала в один голос Зінна Бебешко і регіскамняв. Ви врятували нас, але як ви опинилися тут? А це ось він мене покликав, сказав би Попотамович, обережно підіймаючи з землі свій золотий трамбун. Я почув його голос і одразу прибіг сюди. От що значить музика. Кося і Колько перезвернулися і почервоніли. Як вони й подумати могли, щоб Моди Попотамович взяв портфель? А Вовчик Вовченко стояв низько-низько похиливши голови, і сльози капали з його очей на землю. «Покарайте мене, що хочете робіть, але я, я, я більше не буду. Слово чисті». Ледь чутно схлипнув він І такий він нещасний став, що боляче було дивитися на нього Ех, Вовчику, Вовчику, дурненький ти, дурненький, подумали всі Звичайно, можна було б сказати, що він сам винен в усьому Якби він по-іншому поводився, то... Але він і сам це розумів Доля його й так покарала Налегко переживати такі хвилини і ніхто йому нічого не сказав, бо всі вони були добрими. І Кося Вухань, і Колько Калючка, і Зіна Бебешка, і Раїс Камняв, і, звичайно, Бегемод і Попотамович. «Ну, а тепер ходімо додому», – сказав Бегемод і Попотамович. Підніс до рота золотий трамбон і заграв. І вони рушили. І Кося Вухань, не дарма ж він мав абсолютний слух, і був ця-ця ляля. Заспівав пісню, а всі підхапили Дуже нас лякали, хулігани і шакали Ми боялися, тремтіли, слова їм сказати не сміли А тепер, а тепер, ми не боїмося З хуліганів ми тепер дружно сміємося Гей, гоп, труляля, доремі, фасоля А ще в тій пісні співалося про те, як добре вчитися в школі І вивчати іноземну мову і музику, і математику, і все інше, інше. Вони йшли і співали. І враз, несподівано, за лісу піднялося сонце. І освітило землю. І заграло, заблищало на золотому тромбоні бегемота Гіппопотамовича. І заспівали, защепитали в лісі пташки. І по ранковому запахли квіти. Що? Серед ночі зійшло сонце? Здивовано скажеш ти. Так не буває. Навіть у казках. Що ж, я згоден з тобою, то було справжнє диво Але спробуй, друже мій дорогий, хоч раз перебороти в своїй душі страх І ти зрозумієш, що нічого дивного в цьому немає Ти побачиш, як серед ночі зійде для тебе сонце І я від щирого серця бажаю тобі цього